Ola, son Lorena García Nantes, son a abogada da, da CUT, da comarca de de Vigo. Aquí nos sindicatos realmente o grosso do noso, do nosa, da nosa afiliación son traballadores, eh, por contalle a traballadores de empresa privada, por así decir, funcionarios públicos, non levamos tantos. Levo moitos anos loitando <risa> e, bueno, creo que xa hai unha confianza mutua aí que quixo que elevara eu o tema ainda que eso non contencioso non me manexo o mellor como os compañeros pero, pero la confía en mí e eu creo que este tema temos que sacar adiante entre as dúas <risa> No bueno, Quimos falar de unha sanción que se impuso a unha afiliada ao sindicato, a EVA, o que se lle sanciona e porque un día a saída da escola se lle chega unha nai e lle pregunta se sucedera algo coa nena porque a profesora acercou a ela e lle contou unha historia que lle pareceu un pouco estrana e ao preguntarlle a nena a nena non falaba, choraba entón lle dixo, ti sabes si se eu se pasou na escola? E Eva contestoulle que ela non mirara nada pero que a compañera que limpia os baños pois veu un incidente entre a profesora e a cativa que a profesora concretamente tiña encerrada cativa dentro do baño e, non, e a, a polla da na porta non a deixaba sair entón, eso, Eva contestou isto non hai que a cousa a nai foi falar coa directora diso vou ir falar coa directora Eva dixo, olleven eu tamén vou na informar, supoño que xa o saberá pola compañeira, pero bueno, tamén yo vou decir, e aí quedou a cousa hasta que a Eva lle chega unha incoación dun expediente sancionador E ao principio este expediente se incoa contra Eva, o sea, Eva é a denunciada nese expediente que abre a propia consellería contra ela e o que dine que a queren sancionar por incumplir o protocolo de información ás familias, que ela non é ninguén para comunicarlle a unha familia que houbera ningún tipo de incidente. Entón, bueno, nos ha, has iniciado o expediente, o expediente sigue adiante, nos facemos alegacións a todo canto escrito que nos comunicaban, facíamos todas as alegacións pertinentes hasta que, bueno, eh, xa nos primeiros escritos disemos que, que que protocolo incumprimos si non hai protocolo nesta escola. Non existe un protocolo de información ás familias, como voen cumprir algo que nintan xiquera existe? Entón, eso, xa pasaron por alto, entón continuaron o procedimento e finalmente sancionan a Eva por un presuposto incumplimento do eh, deber de confidencialidade ditase esa proposta de resolución, alegamos a resolución definitiva, facemos recurso de reposición e a pesar de todo que, no, que pensamos que temos toda a razón eh, que o fundamentamos en dereito ademais todo isto Eh, siguen empeñaos en que Eva incumpliu un deber de confidencialidade que nos cremos e estimamos que neste caso non existe tal deber de confidencialidade porque Eva o único que fixo foi contestar, como digo, unha pregunta da naida cativa que estaba eh, inmersa no, no problema e simplemente lle comentou a titora legal desta nena unha cousa que acontecia e que podía eh, influir na, na propia nena non por un tema de protección do menor simplemente Nos, noso dereito hai unha cousa que se chama que os deberes públicos temos, todos temos eh, que loitar polo interese superior do menor e neste caso a menor foi o de menos aquí o único que se buscaba vais o meu punto de vista a sancionar a Eva polo que fora agora eh, impugnaremos a sanción, a resolución que desestimo o recurso de reposición ante o sulgado de contencioso administrativo. Pero pediremos evidentemente que se deise sin efecto a sanción que finalmente porque non tiñan máis que poner, en un principio eh, falaban de unha sanción grave, incluso moi grave, de suspensión, de emprego e soldo, de traslado forzoso, de non poder presentarse a ningún tipo de concurso de traslados, pero finalmente quedou unha sanción leve e o único que foi foi unha amonestación por escrito. Radio Manoplas Dende colla para o mundo Miran a roda da vida Vira como unha buxaina Benvidas a Radio Manoplas Estamos nun novo episodio desta sexta tempada Que é o número 2 Os estamos, tras escoitar a Lorena Cunha convidada que se estivo por aquí Que foi, que foi no que é Eva Payas Figueira non? Sí. Estiveches Eh, o tempo pasa en novembro de 2021 grabando aquela entrevista da primeira tempada hola Eva hola que tal, hola a todas bueno, eh, estamos con, con Eva Ose para falar algo ben concreto que xa nos explicou eh, Lorena eh, Eva Como contaras naquela entrevista, traballas desde hai tempo como empregada pública, como funcionaria da Asunta. Ele basa bastantes anos traballando nunha escola infantil en Collan, na Rosalía de Castro. Como ben contou Lorena, en 2024 pasan uns actos, eh, ti tomas unha postura que, a pregunta da familia, da, da Nai, eh, contarlle algo que pasou. O primeiro, daquel día 24 arrepintes de algo, daquela decisión? Eh, no. non me arrepinto de nada haber tomado esa decisión en marzo do 25, eh, sobre todo porque penso que non podemos eh, quedarnos a mirar para outro lado, se, se sucede algo que quero, quero facer fincapé, que é algo puntual excepcional, Porque, como ben dices ti, eu xa teño 33 anos traballando na xunta, como cociñeira, son cociñeira. En esta escola infantil levo máis menos 13-14 anos, debo de levar. e a primeira vez que me sucede algo así, de que son testigo dunha presunta pois, práctica inadecuada non? por parte dunha traballadora. Entón, eh, non me arrepinto, e máis, eh, volvería a facelo, teño clarísimo. Igual, Actuaría de distinta maneira ou comunicalo, si pode, podría ser, diría yo primero a directora tal, e, de feito, eh, intentaría que quedara constancia mm, do calquer suceso que puidera ser, no pero arrepentirme, non, non no me arrepinto de nada, porque, aparte de ser empregada pública, eh, son tamén nai. E eh, eh, tamén tuvemos que deixar os nenos o fillo a cargo de, de compañeiras e eh, traballadoras eh, e creo que debemos eh, garantir que que, que bueno que estamos dando un servizo público eh, con, con total garantía e eh, que se pasa algo, se vai cortar de raíz e se vai actuar o respeto a mínima cousa que poida pasar por eso mismo non no, no me arrepinto Como dis estes feitos son excepcionais, as escolas infantis da rede pública, pero tamén as privadas estes casos son hiper excepcionais, non? Exacto. Os meniños, as meniñas están ben atendidas e iso, ante un suceso eh, que parece que que a escola ou que a asunta faltaban protocolos, non? Ou polo menos eh, faltou experiencia ou praxe de como actuar nesta situación. Ti crees que esa ese desleixo agora de actuar tamén ten que ver con esta sanción ou, ou como afectou que non tiveran un camiño claro de como actuar ante unha situación que por sorte é pouco habitual ou, non, ou, moi, ou escasamente é, habitual Si, sí, eu eh, seguramente que, que a falta de práctica tamén axudou, pero penso que aquí Eh, esta persistencia ao longo do, destes seis meses no cal Lorena me estuvo levando eh, o expediente de, de disciplinario e eh, despois de ver eh, todas as alegacións que lá envía eh, tirando punto, decir, mm, tirando punto por punto todo que les de, de intentaban sancionar e todo, creo que hai tamén certa forma de, de meter medo como, como non actuaron no seu momento debido, decir, a, xunta, a, a xencia Galega de Servicios Sociais, e, a dirección no centro, non actuou debidamente, correcto, ahora intentan como cubrir con esta sanción a súa inación. E despues tamén dar exemplo comigo, tocame a min, como podían ver tocado outra persoa, pero tocame a min, dar exemplo para, por si acaso, Sabes? o mellor, o xalá isto non se repita nunca máis na, na vida, pero por se si acaso meter o medo no corpo, porque a Xunta actúa así, metendo medo no corpo, porque realmente a ver, eh, no 2026 eh, que non ha xa un protocolo de actuación nunha escola infantil, aínda que nunca sucederá nada, pff, non sei, a min non sei, dame volta a cabeza, ¿verdad? <risa> perdón polo chascarrillo. Eh, igual pode dicir que aplicou a sanción máis baixa, non? O, o tramo máis baixo de sanción tras os eh, numerosos recursos. Ti non estás de acordo co a sanción cal é eh? a sanción? A sanción foi eh amonestación escrita, que é a leve das leves. Pero eh, si é verdade que para min é eh, puxeron má leve das leves, por decilo de alguma maneira, para que se entenda, pero polo traballazo que levou eh, Lorena. Eh, teño clarísimo que se eh, non houbera eh, Lorena levado este expediente como levou tanto Lorena como Ricardo Castro, que é o compañero secretario xeral da CUT, eu estaría ahora mismo cunha falta grave encima. E o mellor, sin poder, como dixo ela, sin poder concursar en traslados, ou de 15 días a 3 anos, sin traballo sin sueldo, ou eh, amonestada noutro centro e trasladada eh, tamén, ou todo xunto, non sei o que poderia haber pasado. Isto foi un traballazo que, de feito, mh, de verei toda a vida eh, de, tanto de Lorena como, como, e, como do, de Ricardo Castro, non dos dous. Neste caso, Lorena, que foi a que máis estivo comigo. Non? Pero esteño claro que, que iban a poñer unha grave fixo. Pase que, bueno, a ver non sei é que xa me parece cachchonda leve leve imagínate toha grave sabes aída que o que fala non é sornalista ninta información por aí eh, mandei correo a gas preguntándolle por estes feitos e pola súa versión non responderon digo non, non temos a, a voz ning o nin o texto da, da esencia o en decembro non hai uns poucos meses eh, a sanción sa é firme por vía administrativa uh -huh. e tomas outra decisión ou dúas decisións. Unha é colectivizar a este, estes feitos. Calquera que pase pola escola infantil ve faixas, ve folletos por ali pegados nas, nas, nas farolas e tamén subir ao contencioso administrativo para recurrir. E, por qué? Por qué? O para que? Ou para que? Boa pregunta. <risas> pois por que? Por qué? porque me parece inxusta, para empezar? Xa me pareceu inxusto a o... incoación do expediente. Me parecería lóxico que, tras o que sucedeu e tras a denuncia das nais, se si se abrira unha investigación no cal, foramos todas a declarar, decir fora a profesora, nos, a camarera, bueno todo o mundo, ¿no? e que aí eles... Eh, decidiran que pasou e como corregir e tal, pero non que se, parece que se ocecaron na, na, na, na miña persona, non? entonces non, non fixen nada malo, teño clarísimo, e con, e, e, entón, vou a ir ata donde me deixe a este sistema, onde me deixe a justiza, e intentar e, non sei, que corra un pouco aire, porque, realmente, tamén quen sanciona aunque eu leva unha instrutora, a instrutora está nombrada pola propia empresa. As toda a toda vía administrativa, todos estes seis meses, que eleva este procedimento é a propia empresa. E entón, bueno, se ocecan neso, pues pois habrá que ver que outra persoa mire e, e, e decida se realmente está ben ou non. Que eu penso que non. Por eso decido ir, a pesar do, do coste económico, porque ahora lo contencioso temos que como funcionarias temos que, que pagar, non? E esa Pero... parte máis pública que ah. vai concretarse co Bueno, pode ser xente que nos escoite máis alado o día 5 de febreiro, se estamos gravando 2 de febreiro de 2026, o 5 de febreiro é convocada unha concentración. Uh -huh. e, esa parte pública é... Eh, Entendo que o que lle pasa a Eva está dentro da lógica da, da acción sindical, ¿no? en este caso a acción sindical da Q e tamén as compañeras do sindicato entenden que este é un caso, unha situación que requiere tamén sair ás rúas e, e poñar luz sobre esta situación. E, en que pensades que pode axudar e, a este caso... E, feitos como falar aquí, estiveches no Faro de Vigo outro día e tamén eh, subir un chisco o volumen da, da movilización. Pois porque estou nun sindicato que a súa línea política sindical eh, é a defensa do público, entre outras moitas, claro, por suposto. Entón, eh, eu eh, son empregada pública e quero un servizos públicos dínose de calidade, neso coincido totalmente co sindicato, Eh, entonces, eh, hai que darlle tamén luz, isto eh, hai que sacalo fóra dos centros, non é xa, xa non só so, eh, por min, pola miña persoa misma, non? Senón polo servizo público en, en sí non? Porque hai que garantilo, hai que coidalo, temos que eh, que funcione ben, sabes? Que que, que bueno que funcione, en xeral que funcione ben todos os servicios públicos, porque a clase traballadora é do que do que, do que temos, o que temos que conservar, non? E por outro lado está o goberno este do PP que o único que busca é que vayan peorando, que vayan peorando de unha maneira ou de outra e tal e cual. Entonces, eh, non só sacar a luz o meu proceso, o meu o meu tema, senón tamén un pouco que Queremos que se cuide o servicio público, que se garanta, que se, que se coide e, todo, e e melloralo en todo o que poidamos. entonces tamén un pouco, o sindicato eh, neste tema pois me está ajudando moito, porque bueno, é un pouco tamén outra pata deste, desta historia. Non? Eh, non sei, penso que... Para ir pechando, Eva, pensaba de camiño para aquí que esta sanción ou este, esta, este expediente ten que ver con dúas tarefas, bueno, cunha tarefa que fase que se expresa de dúas formas, o tema de cuidar. Eh, este, esta sanción ten que ver con que ti te preocupas polos meniños, polas meniñas que están aí e actúas eh, ¿no? eh, tomando unha decisión e tamén creo que algo terá que ver co tema do cuidar as condicións de vida das traballadoras no? coas condicións de vida do mundo que habitamos, que expresase entre outras cousas nación, no sindicato pero tamén en montonazo de movimentos sociais e que igual esta sanción ten que ver con ese verbo, con, con cuidar nun mundo, no que aínda que falades, tanto Lorena como ti, de protocolos no que cada vez todo está como máis encapsulado eh, no? o, o, o esencial o actuar dun modo así máis en natural con seus perigos tamén que, que non os desvoto en moitos casos está sancionado, e iso que a acción sindical está hiperregulada no noso sí. mundo e tamén as condicións de vida nas que se desenvolve a atención dos, das meniñas e das meniñas está, está tamén regulado. Crees que ten algo que ver eh, que sesas ti ou que sesa dentro do marco deste sindicato eh, esta, este expediente, este, este camiño no que, no que estás? Pois podría ser, non, non sei, a verdade é que non o analicei tan, tan así, pero bueno, pode ser. É que realmente, cando estás nun... Eu, eh, eu sempre teño dito moito, en moitos momentos, non que cando descubrí o no sindicato da CUT, cando me afiliei e cando empecé a traballar Eh, bueno, a traballar, a botar unha man non eh, no sindicato de verdad que para min eh, conceptos como clase traballadora eh, solidaridade traballar nos momentos sociais coidar a nosa lingua cuidar a nosa terra coidar os servicios públicos coidar todo iso, claro xa, foi culpa, é que a verdad, que o dixe, foi culpa deles, ahora estou vendo <ríe> abriches mos ollos foi culpa, o estar con eles, ahora claro estou onde estou, porque claro abrenche un mundo que realmente o que debía de ser ¿no? de, de buscar un futuro digno pa, toda, pa todas, para todas e pa todos ¿no? e pa todes, estando xa que estamos. Então pois pues, si sí, pode ser, porque realmente en vez de camiñar hacia que sea un mundo máis solidario, a xente, o sistema se está acostumbrando a que miremos para outro lado, a que calemos, a que non te metas, non te metas porque, porque te van a sancionar, non te metas porque te van a identificar. E, e, e, temos que romper eso temos que romper eso. E eu iso aprendino neste sindicato. E despois tamén en moitos movimentos que gracias ao sindicato coñecín, non? Como movimentos sociais e todo. Entón claro, tamén te ensinan cale a forma Jolín, a forma de actuar, danche unha seguridade de dicir, "Olle, moño son tan rara", non? Fin, hai que defender e hai que poñerse empatía co e e, e, e loitar porque isto mellore, porque senón ao final, non sei Damos unha oportunidade a xente que escoite antes do 5 de febreiro que do 2026 a que hora e que vai pasar ese día? Pois nada, vamos a facer unha concentración diante da Escola Infantil Roselia de Castro a unha da tarde na que, bueno, pues pois, berraremos un pouco uns lemiñas ali en contra de, da xerencia pola súa mala actuación e, bueno, convidamos a todas Eh, bueno, nada, espoñeremos falaremos ali un pouquiño do que xa todo mundo creo que coñece Pero bueno, e eh, eh, nada, nos veremos, eh, saldremos ás rúas E eh, eh, bueno, pois pues pouco máis, non sei, non me quero repetir eh, Eva, normalmente este programa cando de entrevistas pecha cunha canción Pero oxe como hai dúas voces, eh, cambiamos non, non sei se traballaxes oxe na escola Eh, sí, sí, e maña traballas? E maña traballo tamén Maña que, que menú vas facer? Na, que tocan bueno, as polas? Pois pues maña temos, que temos unha ensalada con froitos de tempada que eu farei seguramente bañadiño cunha salsa de laranxa que lle encanta e pois pues hai unhas lentellas estofadas con, con verduritas e froita, como sempre, froita Eh, espero que lle guste. Eu sigo cuidando os meus nenos. Quero transmitir ás familias que que mentras estea polo menos eu, e eh, bueno, me consta que tamén o resto das das compañeiras que están no centro pois estarán vixiando, vixiados e protexidos eh a pesares de, de todo o que sucedeu, non? Que están coidados e eh, E nada, que dá gusto velos alí. Pois nada, maña que coman ben as lentellas espero, e, a, e a ensalada. Espero. E nada, moitas grazas, Eva. Grazas a, a ti, Diego, sempre. Até logo. Chao.